Du lyssnar på radio Länsman, en samhällskritisk radio. Vi vet alla att kritiskt tänkande individer inte är de allra mest önskvärda medborgarna i det nya Sverige. Då kommer den stora frågan. Vilka är det då? En fråga klart värd att ställas. Vilka skulle vi tro i det styrandes ögon är lyckade medborgare? Praktexempel på personer som regeringen vill ha boendes inom dessa än så länge knappt existerande gränser nu och i framtiden. Och så slog det mig efter att ha tänkt på det uppenbara, nämligen Mona Salin och Fredrik Reinfeldt i ett oheligt partnerskap. Jo, batikhäxan. Det handlar om barn! Här när barn... Och tårtkvinnan. Jag tycker inte om fascister. Jag tycker inte om nazister. Jag tycker inte om neofascister. Jag tycker inte om rasister. Jag tycker inte om människor som är främlingsfeminister egentligen. Förvirrade människor utan en kritisk ådra i kroppen. Människor som blint följer dit makten pekar. Och så kommer nästa tanke. Om det skulle vara möjligt för dessa två kvinnor att få barn, vem skulle det då bli? Jo, men varför inte vänsterekstremism? Precis, han som försökte attackera Jimmy Åkesson nyligen Dessa tre är en symbol för hur de flesta människor kan vara i framtiden Om den politiskt korrekta hjärntvätten tillåts att fortsätta Vi på Radiolänsman säger högt, ljudligt och bestämt nej till detta för att exponerat ska exponera mera. Donera till bankironummer 197-4518. Märk insättningen med donation. Ja, då är det alltså hög tid för ett nytt avsnitt från dig och mig, Conrad. Hur är det med dig? Ja, är rätt sur, får jag säga. Du är alltid sur. Jag är inte alltid sur. Jag var, igår du? var jag inte sur en liten stund på förmiddagen till exempel. Mm -hmm. Mm -hmm. Men sen var jag sur också, efteråt. Mm. Nej, jag ska inte Nej men det. jag har ju varit ute i verkligheten här och pratat politik igen. Och det är ju... Ah, det är gallenskapp helt enkelt. Ja, en annan person som pratar mycket politik. Det är ju Jimmy Åkesson som vi alla känner till. Och nu kommer då frågan. Sjunger Jimmy Åkesson Ultima Thule? Det är alltså Nyheter 24 som har kommit ut med det här, det här sprängstoffet här. Under texten exklusivt på Nyheter 24 kan vi läsa rubriken Här sjunger Jimmy Åkesson Ultima Thule". Min första tanke när jag såg det är att det är inte är så förvånande egentligen. För att alla som levde då kom ihåg att Ultima Thule var ju väldigt stora bland alla. Egentligen oavsett åsikt. Det jag däremot egentligen blev förvånad över när jag kollade på det här klippet och bara satt och väntade och vänta och vänta Han sjunger ju inte. Mm. Och jag kollade bland kommentarerna och det var ju många som skrev där också att men han sjunger ju ingenting. Men alltså det här var ju inte helt värdelöst kan jag väl säga ändå för att man såg att han spelade piano. Och jag visste inte att han kunde spela piano. <laughs> så Nej, okay. någonting kunde nyheter så fira ge någon slags nyhet i alla fall men... Men som ni hör jag måste bara påpeka det att Det låter säkert som jag är jätteförkyld Men återigen för er som inte vet Jag är allergisk den här förbannade björken Det är därför jag låter så här Men om vi ska gå in och kolla i den här artikeln Vad de skriver De skriver då så här Medlemmarna i Ultimatule har sagt sig Vilja bevara Sverige svenskt Deras första skivsläpp sponsrades av Organisationen Bevara Sverige svenskt och under den festival som bandet höll sin avskedskonsert under greps ett flertal personer för att ha gjort Hitler-hälsningar. Konrad, eh, har du varit på Youtube någon gång höll jag på att säga? Eh, jag har varit där inne och, och kikat lite. Ja, det får jag väl känna. Har du då någonsin skrivit Ultima Thule, ta bort din jävla högnäve? Eh, wait, nej, det har jag verkligen inte skrivit. Nej, men då kan du göra det så får du se hur Ultima Thule, eller främst då sångaren, reagerar på Hitlerhälsningar. Jag kan säga att det inte är så positivt. Och då tänkte jag först att det här inte var någonting Nyheter 24 tar upp att ja, det här filmklippet finns. Men till min förvåning så gjorde de faktiskt det. Yes, ja, de skrev så här Samtidigt så har medlemmarna i bandet alltid sagt att de själva inte är rasister. Bandets fans pratar ofta om så hur sångaren Jan Törnblom en gång skällde ut en helande man i publiken. Men trots bandets försök att bryta sig loss är de fortfarande kopplade till den högerextrema rörelsen. Och enligt Expo eh, ställde bandet 2002 upp i en intervju för Nationaldemokraternas tidning. Där de förklarade att de ville bevara Sverige svenskt och ville ha en stark ledare. Eh, och tycka vad man vill om det sista. Men eh, de pratar ju om rasism. Och det här för det första det här uttalandet var för tolv år sedan. Men om vi kollar under historia på rasism på Wikipedia. Vad står det då? Jo, idéer om vissa folks överlägsenhet. Och vad i det här är det, säger om de det? Undrar jag. Den här gamla filmer på ja, rasism. Jo. Jo, nu, för det, nej, ja, nej, det nya är mycket enklare det där på. Det är inte så här. Det är som. There are no rules, liksom. Det är det som är reglerna. Det är bara slänga rasism på precis vad du vill. Det är mycket enklare att hålla det där på. Ja, och sen då, vilka är det de frågar om Ultima Thule då? Expo. Ja. ja, det är väldigt logiskt att man tar Expo som vanligt. Men ja. de säger då anledningen är att man helt enkelt inte längre vill förknippas av den del av partiets historia som i allra högsta grad innefattar Ultima Thule. Det tror i alla fall Alex Bengtsson, vice vd på Stiftelsen Expo. Det är ju så jävla logiskt att om de ska fråga eller ta upp någonting om SD... Mm. Ska man då gå till källan eller ska man gå till Expo? Hur gör media? Jo, de går alltid till Expo. Ja, är de största de, motståndarna. Ja, de har ju svaren på allting uppenbarligen. Det är ju det skulle vara så på andra sätt? Alltså, man, man gick alltid till motståndarna och, och fråga det. Det vore intressant så här, om Expressen ska göra någonting om Moderaterna, då går de och frågar Sverigedemokraterna. Ja, men eller om det ska vara så här typ homoäktenskap så går man till någon sån super, liksom jättehöger konservativ religiös religiös gallanprest som får sitta och fördöma detta. Ja, det var lite konstigt ja men sen skriver de vidare vilken typ av musik Sverigedemokraterna kommer att använda sig av under årets valrörelse är dock svårt att veta. Nyheter 24 har trots upprepade försök inte fått några svar på de frågorna från Martin Kindunen, partiets pressekreterare. Och det här kändes ju bara löjligt tycker mm. jag att de vill åh nu ska vi ta upp ultimatule, ska de spela ultimatule nu i valrörelsen liksom att, ja men det här känns som att de gav sig på ett nytt, nu säger vi aluminiumrörsskandal, en ja. ny sån skandal och trodde att ja, men det här kommer få samma genomslagskraft men när man tittar det är många kommentarer till det här och ja 90 vad jag såg i alla fall. 98 negativa mot Ny nyheter 24 så det är ja, ja, ja. 24 är ett skämt också det drivs jag av, av liksom aftonbladet praktikanter eller mindre. Men alltså det, det jag tycker är intressant att höra då från dig just eller det ultimatulet det är ju faktiskt ett band som har betytt väldigt mycket för väldigt många Mm. Vad har det betytt för dig egentligen? Du hade ju bakgrund men jag vet ju att på det här litenheten så lyssnar ju vänsterfolk också på ultimatum. Ja nej nej nej, det var ju bara trasistband, herregud. Varför var det det för dig? Ja, oh, Jag Jaha ja. ja men, nej men däremot tror jag inte att, jag, jag tror att de var nazister. För det brukade man ju klistra på dem liksom. det är Till och med då kände jag att nej men det är de inte. Det, det skulle man ju märka i så fall. När de är rasister, vad tyckte man Så det var den generella åsikten bland dig? Och ja, herregud. Oh, ja. Ja, ja. Jag, jag reagerade inte på när du sa att alla möjliga lyssnar på Ultimatule. Nej, det tror jag absolut inte. Ja, om man kollar min syrra svenskapskrets på den tiden som bestod av. Ja, hon själv var väl väldigt vänster och hennes männe var det också många av dem. Mm -hmm. Men de lyssnar ju flitigt på Ultimatule. Jaha, uh, det är absolut inte min erfarenhet eller alla fall. Men ja. så det har nog många som i hemlighet gillar dem. Det kan inte vara för det, det är liksom vet du, att ah, men den nationalsången liksom, den är rätt fräck, det är helt bra gitarrar och sådär, så kanske folk lyssnar lite på den i smyg, men jag menar, det var ingen som spelade på fester och sådär, absolut inte. Var det eh, Bert Karlsson, han väl dem ganska duktigt mm, mm, en absolut. gång i tiden och idag har han asylslott på ja. löpande banden. Ja, han, han är en affärsman. Nej, begreppet är att när man nämnde det här för personer som inte jag, för, jag nämnde det för min morsa att det här med Bert Karlsson och hans asylslott och hon blev ju helt chockad Vad mm. Bert Karlsson men det var ju en ny demokrati och det var mm. ju lite så här invandringskritiskt jag var mm. ja men så är han ju inte längre och han är uppenbarligen det enda han bryr sig om i affärer. Och på den mm. tiden så var Ultimatul en bra affär och idag är Asynslott en bra affär. Ja men precis. Och som mm. sagt, hellre det, eller ett, ett, liksom inget som heter någon jävla dubbelmoralstrams. Eller hellre ingen moral eller dubbelmoral som jag varit inne på. Det där jag glömde säga är en annan sak jag blev förvånad över. Det är ju faktumet att, vem var det som filmade? Och hur fick de tag på den här ja, filmen? Ja det är ju det här, ja. Från men, men, hans hem, om jag förstod det rätt, var det? Ja, det läcker väl en massa filmer hit och dit, särskilt nu när folk har börjat förstå ja, hur, vad det kan hur, vara hur, Ja, men hur kan det läcka om det är bara Jimmy Åkesson och så var det någon annan SD-politiker som spelade gitarr och så var det väl kanske någon annan runt där, någon kvinna tror jag det var. Och, ja, men någon av dem måste ju ha filmat. Så någon av dem måste ju ha det måste ju ha kommit från dem på det. Jo sättet. men det kanske har kopierats till vänner och sen till vänners vänner och sen vidare. Men därför man ska vara så försiktig med att sprida grejer digitalt. Man har ingen aning om hur det sprids. Nej men det här är, jag tycker konstigt att vi inte var mer försiktiga. Ja, jag har tänkt för jag har läst att det var under valrörelsen 2010 då det här spelades in. Mm. Och då borde han väl ha varit, eller ska kanske han inte vill vara så orolig över det så att säga, Jimmy Åkesson för att det är ju egentligen ingenting att vara orolig över. Nej, precis. Men man kan ju inte, okej okay, att en del som lyssnar på bandet kanske kan vara som de är, men, men musiken talar ju för sig själv, och, och det är väl vad Jimmy tycker då, att det är musiken bara helt enkelt. Mm. Ja, absolut Men det här tycker jag bara stinker i desperation Ja. Lite oväntat dåligt med, jag trodde de hade mycket bättre grejer på lager Men det, det här är ju ingenting, precis som vi säger Ja, men de såg det ju verkligen som det När de skriver exklusivt På Nyheter 24 Ja, exklusivt har <laughs> det ju varit för att ingen annan lär ju bryr sig <laughs> Kolla här, en exklusiv grej som bara vi bryr oss om Ja <laughs> Men jag tycker att han borde kunna stå på sig med det här För Ultima Thule, de, de har ändå gett ganska mycket Kan man ju säga, musikmässigt Det är väl ingenting jag lyssnar på nu för tiden Utan, men men eh, det betyder ju mycket då. Mm. Det. så. Att, ja. Det kan jag säga att få media säga vad de vill. Ja. Men om vi ska gå vidare till eh, om man säger det, den stora nyheten eller det stora tumultet som har hänt. Eh, vi tog ju upp det här som hände i Kärrtorp för en tid sedan. Då var det ju ja, oroligheter kan man väl säga utan att överdriva. Nästa är då stulen flagga och käftsmällar den 1 maj. Vi pratar en del om Expo nu så då kan vi fortsätta om Expo och säga att jag såg ett klipp på deras Youtube. och nej, jag gör verkligen inte reklam för deras Youtube. Eh, men jag såg när en vänster nisser och snodde en svensk flagga från mm. Svenskarnas Parti mm. och de flög då på personen och misshandlade honom och ja, de gav ett par rejäla käftsmällar. Mm. Och polisen de flög ju på de här demonstranterna snabbare än vi kan säga det handlar om barn. Det gick mm. väldigt fort den här reaktionen. Jag har följt det lite och sett reaktionerna och tankarna från andra invandringskritiker och eh, liksom vad reaktionerna blir på det här. Och, och det är ju, eller, ja, invandringskritiker, jag kanske ska rätta och säga, olika grader av invandringskritiker för som du vet så finns det olika grader av det. Mm. Eh, men det är väldigt delad åsikt i alla fall. Och om du och jag, Conrad, ska ta och lämna vad vi nu tycker och tänker och partiet i fråga och vi lämnar det åt sidan. Mm, mm, mm. Och endast fokusera oss på själva händelsen. Mm. Då frågar jag dig, är det okej okay att misshandla en person för att ha stulit en flagga i den här situationen? Alltså det, det korta svaret särskilt om man lägger upp det så här, blir ju... Nej, det är klart inte det. Det är mycket värre att misshandla någon än liksom, att stjäla en flagga. Men man kan inte göra det riktigt så enkelt för sig. Och jag tror särskilt ett parti som är så liksom, illa utsatt som svenskarnas parti, jag tror att de, de måste visa direkt liksom, att nej... Ni gör inte så här. Ta inte våra grejer så blir det inga problem. Anfall inte oss så blir det inga problem. Men om de väl gör det. Så blir det sjukt tråkigt för er. Ja. Det, det är svårt. Men, men som sagt. Visst, det är klart att man ska slå folk så här. Bara för att de tar en flagga. Men, men alltså... Det är väl något symboliskt. Det är ju alldeles dumt. Det är klart det är symboliskt den Sverigeflaggan. Men, mm. men jag vet inte. Jag kände ju först att. Ja, om man vänder på det. själv någon, min mobiltelefon mitt framför ögonen på mig, då kanske man. Ja. Vad ska man göra? Ska man, bara, ska man ursäkta? Kan jag få tillbaka den? Ja. Ska jag kunna få det? Det är ändå stölden och stulit min egendom. Eller så kan bara hoppa, så där gick det. Nu tog jag den. Jo, så jag slår väl inte jätte på, på den stora trumman så mycket att jag tycker att. Jag menar, oj, vad hemskt att, att de gav käftsmällar. Vissa tycker det, men. Alltså jag vet inte det, att det, det blir såna här situationer mellan om man säger om det svenska motståndsrörelsen och vänsterextremister eller svenska parti och vänsterextremister, det är väl inte Helt ovanligt kanske. Mm. Så att, att det blir så här, det är väl inte så konstigt. Och, och... Den här killen blir nog otroligt förvånad skulle jag tro. Att han hade så... nog tänkt att så här har jag gjort. Jag, ja, det visar en sjuk respektlöshet också. Eh, och särskilt då mot, mot svenska flaggan som är en väldigt viktig symbol för svenskarnas parti. Det är, han är inte dumare än att han förstår det. Man ska inte peta i ett jätteingvå sådär. Ja men sen kom det upp också det här att varför reagerade inte polisen snabbare? Att de, ja, men det fanns ju en hel del poliser där. Varför inte de ingrep direkt mm. då. Det, det, det, för sig, det är ju för sig ganska konstigt. För då hade det ju, då hade det ju inte behövt gått till det här. Liksom, för att... Nej, precis. Det är att man väl nästan kunnat förvänta sig att det skulle bli ja, så. Frågan är om polisen skulle hinna. Jag vet inte. Det var inte många sekunder. Han, då. Men, han, men absolut. Han demonstrant det där, så borde väl polisen hinna. Ja, ja faktiskt. Men det var ju inte det enda som hände den här dagen. Utan eh, ni har väl kanske hört talas om kyrklockorna då. Som varnade för rasism också där i Jönköping. Ja, det var konstigt. Ja, det här måste jag ju verkligen säga. Men jag menar återigen tycka vad man tycker vill om partiet i sig. Men Alltså det här är ju bara inte okej. Okay. Vi, vi läser här så här. Hyllningarna har varit många efter att Svenska kyrkan i Jönköping lär, lät kyrklockor ringa när nazistiska svenskarnas parti demonstrerade. Men nu har agerandet anmälts till domkapitlet av en medlem i Svenska kyrkan. Kyrklockorna är till för att sammankalla till ett gudstjänst och avsteg från det kan ske vid direkta krigshot mot landet. Man får inte ringa i preventivt syfte, säger Lars-Erik Bergkvist medlem i Svenska kyrkan i Södertälje. Under ett par timmar den första maj ringde klockorna i Sofia kyrkan och Kristin i kyrka i Jönköping klockorna skulle varna för fara något som inte ska ha hänt sedan 1939 Kondrad, vad säger du om det här? Ja, det beror på helt hur man ser det det här är givetvis en, en politisk grej, va? men man, man kan ju också faktiskt om man ska vara lite snäll se det som att poliserna hade faktiskt gått ut och typ varnat lite och sagt att håll er gärna ifrån det här, jag vet inte exakt hur det, det blev missförstått det här, men jag antar att polisen hade sagt typ, ja men stanna gärna hemma liksom och ta in grejer och så här för att det kommer bli livat här ikväll Ja. Och det är därför kyrklockorna ringer då, för det är den här sortens fara, men, men nej, alltså det är ju nazisterna liksom som ska vara faran här, vilket är så bissart. Jag vet inte hur många de var, men de var ju ingen fara givetvis. Ja, och det, är ju... men det är Bara låt, låt dem gå där, vad är det med er? Det är, ska det ens diskuteras? Alltså jag har blivit helt provocerande den här debatten som har varit om, om de ska tillåtas att demonstrera, är ni, är ni inte kloka? demonstrationsrätt liksom, det är ju allt bygger på nästan, det är ju en av de absoluta liksom, grundsidé är det, är det viktigaste vi har alltid och särskilt när det är jobbigt särskilt om man tycker det är dumt Ni ja. njuter inte när jag ser fiva utav rätt. jag tycker inte det är helt fantastiskt och det jag tycker det är här att de ska sprida sina dumheter men jag vet också att de ska argumentera mot inte, inte kasta grejer på dem tills de går hem. Nej, men samtidigt även om polisen varnade så står det ju som sagt direkta krigshot. Mm. Och det är ju inte ett krigshot om några få hundra går i ett led så att säga. Nej, men det är ju de här bortskämda medelklasskidsen som maskerar sig och springer dit för att ställa till med djävarskap. Det är de som är faran. Ja, det var väl det polisen hade gått ut och sagt att de inte kan förbjuda Svenska Länsparti för att det är... Inte de som vanligtvis de, alltså, står för själva våldet utan är vänstern. Men å andra sidan, hur kommer det bli nu kan man ju fråga sig. Mm. När de faktiskt har eh, hoppat ut ur ledet och slagit på en person. Mm. Menar, det här kommer de ju använda såklart. Och, och då ja. om man tänker ett steg längre ska de liksom... Ska det bli äh, guilt by association här på säga, nej Men överhuvudtaget, ni vet ju att ja, de drar alla över en kam att det spelar ingen roll om det är svenska parti SD, svenska motståndsrörelsen eller Gretas nationalistiska tebjudning liksom, utan allting då, ska de ta det längre ändå då? Det är fel att ja, jag, men, det var en jävla rasistisk i, den, i alla fall. Men... Ja, men jag kände faktiskt att det skulle vara det. <laughs> ja, nej men i alla fall så jag menar att de ska använda det vidare. Ja men det händer ju sådär när de demonstrerar Då kan det ju lika gärna hända så när de demonstrerar För det blir liknande situation då Och så vidare Så kan de ju försöka, ska de ju försöka få stoppa allting Jag vet inte mm. det skulle ju inte förvåna mig För de greppar ju efter halmstrån i allting Ja oh, det är lite klokt Och den här debatten som jag sa innan det, det känns som det är fel sida som vinner Jag känner ju verkligen att det lutar åt att liksom, Hur ska vi kunna förbjuda sådana här saker Mm. Och det är inte så himla svårt att göra det Det är ju bara lätt Det kan ju säkert finnas någon jurist som kan tolka lagen som att Nej men den här sortens demonstration innebär så mycket fara Och då måste, då, då finns det säkert någon klassul som säger att liksom, Det är klart att man inte tillåter alla demonstrationer jämt uh, Så det är säkert absolut inga problem uh, Men jag menar det, det blir ju helt bizarrt Och du kan man undra vad det blir för motoreaktioner alltså, menar, det, är ju, det är ju inte så. Det är inte svårare Man får ju förbjuda motdemonstrationen För det är den som är den våldsamma och så får man haffa folk som går dit ändå. Då lade det bli ett jävla liv i säga. Men det här vore det rimligaste och vettigaste att göra. Och säga så här, ja men ni får visa att ni sköter det då. Ni får rätt till, till att de, demonstrera mot dem här. Det är absolut inga problem. Men inget våld liksom. Ni får ha en, en person som är ansvarig för detta. Så att, vi kan, så att ni kan kontrollera er om man säger så. Men det som också hände där i kommunen att att alltså kommunen tog ett ganska stort steg dem också. Eller i dagens Sverige är det inte så stort steg. Men eh, de ändrade den här välkommenskylten då till Jönköping. Ja, är eh, som är till alla bilister då. Och ändrade det till Jönköping mot rasism. Mm. Ja, då undrar undra hur mycket de klappar sig själva på brösten då. då. Återigen, de får tycka vad de vill. Om åsikten i sig och partiet i sig och så vidare. Men att ta det så här långt, det tycker mm. jag är ganska extremt. Som om det, jag kommer ihåg för. Några år sedan så hade de väl just en sån här välkommen skylt, det var väl kanske till Jönköping, men det hade ju kritiserats som att det såg ut som någonting direkt taget ur nazityskland för ja. att det var blonda personer på skylten och sånt där. Ja, det, de har ju fått det svårt nästa år läste jag för Jönköpings kommun ska ju stoppa detta. De har ju kommit på ett sätt ganska smart får man säga. Som jag förstår det så har kommunen nu redan hyrt ett tjugotal platser över hela Jönköping. Antagligen i strategiskt valda ställen så att det inte går att ha demonstrationer någonstans som ska vara någon sån här. Jag vet, Jönköpings många ansikten någon säkert någon multikulturell reklamkampanj eh, och det är liksom det är inte olagligt, visst det är väl lite fult men jag menar det kissar inte jag när över. de kan demonstrera någon annanstans, det, det är inte så himla svårt och då är de såklart, kommunerna har väl hyrt det här med skattepengar ja, vad tycker du, är det, är det här ett schysst sätt att stoppa dem eller vad, vad tycker du det är eller alltså... schysst och schysst men, men är det, blir du så här är det, är det demonstrations eller och hit och hit? Det är det ja. ju på ett sätt, absolut. Jag menar, givetvis är det ju det egentligen. Men med tanke på hur mycket fulspel man är vana vid, så det var det här ändå ganska snällt. Istället för att kräva en lagändring, då till exempel. Ja, men det, det jag reagerar mer på är att. Eh, ja, eh, Alla. Eh, det finns olika åsikter i Sverige, så är det helt enkelt. Och alla kan inte hålla med om allt. Men frågan är, ska man verkligen använda skattepengar som kan gå till. Riktigt bra och utvecklande saker för en kommun. Ja, men nu ska han göra här Ja Jag, jag, jag, jag tycker... förstår, att Jönköping jag... vill ju inte bli förknippat med... Liksom, ja, men, ja, men blir det det egentligen? Ja, men det tror jag. Det tror jag kan vara men... förknippat. Men det hörs, det hörs ju skit mycket om Jönköping. Ja, men det kommer jag nog tänka på om inte allt för länge. För det har varit så mycket skriverier om detta. Ja, det, det är något som får mig att reagera väldigt mycket i alla fall. När man använder pengar till sånt här. Och då spelar det egentligen ingen roll. Det hade lika gärna kunnat vara i... Eh, jag men att eh, revolutionära fronten skulle gå en demonstration. Jag menar det. Är, ja, jag menar, så länge saker och ting sköts så pass snyggt som möjligt från de som demonstrerar så tycker jag. Att då ska man inte egentligen kunna göra så mycket. Finns det någon gång man ska säga att ni får inte demonstrera? Ja, en gång. Och det här är ingen dubbelmoral när jag säger det, det, är det här. Rätta om jag fel när det heter Reclaim the Streets. Mm. Där det är tillresta vänsterextremister från alla håll och kanter som kommer enbart då för att faktiskt totalt slå sönder- stan. Ja men det är det de gör. Det är, jag kommer ihåg när det ja, var... Men det en ja men det var av dem. inte så många av dem. Nej, Nej det är... 10%? Ja det var ju värsta kaoset. Nej, men, men det... Är... När det blir ett sånt från demonstrationen att det blir ett totalt kaos och förstörelse på mm. egendom och allting sånt här. Mm. Ja, det, det är ju inte okej överhuvudtaget. För då Nej, det, det är hela, det ja. hela liksom stan eller ja. samhälle eller vad nu må vara. Och hade SVP liksom. liksom förra året deras medlemmar hade börjat kasta grejer på polisen och pangat rutor och sådär. Då ja. tycker jag absolut liksom att ja, nej, det blir inget det. Så enkelt nej. är det ju. Det är ju ja. förstör man liksom. Det är samma jag stör mig på att antingen det här med att kommunen nu de förstör för medborgarna ekonomiskt genom det här. Eller om demonstranter skulle rent förstöra byggnader och gator och allt vad de nu gör. Det, mm. Där sätter jag ner foten att sånt mm. det är aldrig okej. Okay. Ja, men Jag... Jag... du väntar nu förresten. Tycker du så du, tycker du är helt okej med liksom demonstrationståg eh, där de demonstrerar för sharia lagar och eh, vilka äckliga hundar och horor och vita kvinnor det. Det är ju inte Det Tycker du bara härligt? Alltså... Det är härligt med lite yttrandefrihet så <här> Ja, men om man ska ta det hela vägen så, så måste man ju acceptera det. Jag man tänka in att det här verkligen skulle ske, skulle du bara... Nah, så jag. Ja, jag skulle motdemonstrera, och den rätten har jag ju. Äh, och jag, jag har jag att demonstrera så... betyder inte att jag ska stå och kasta stenar och, och hålla på. Liksom. Men bara stå där och visa att jag håller inte med. Och för helvete, hem kan man stå med en skylt så här. Så kan man visa vad man ja, om de kommer och skriker om sharia-lagar och att kvinnor är horer och sånt då passar nog något annat land bättre än Sverige, ja. Men i alla fall, det, det, det kan ju verkligen, men hur man är vrider och vänder på det, visst kan det kännas svårt i situationer där det är sådana saker som så uppenbarligen går emot det man själv tycker, men yttrandefriheten är ju faktiskt viktigare. Så jag menar, även i ett land där jag styrde, det är klart att jag skulle vara tvungen att låta alla komma till tals mm. på under ordnade former, så att säga. Inte i mm. krigssituation så här. Nej, men jag tycker oftast tvärtom. Så, här, men jag berättar vad ni vill så vi vet vad ni vill. Demonstrera, liksom. Komma ett budskap, vad ni nu är för organisation, så vi vet vad ni vill. Ja. Sen är det ju väldigt enkelt. Är det bara något dumt och travsigt? Ja, då kommer inte folk att lyssna och inte bry sig och så är det bra med det. Som. Fi, jag så här. Men, ja det är väldigt många som sig. Fast tyvärr så är det, återigen de växer ju fan Ja men de kan ju, kommer ju kanske in i riksdagen Ja det, det är ju år. helt otroligt. Ja, det är... det här, är, här ser vi verkligen hur opinionsundersökningar styr liksom opinionen för att om de är på så 3,5 innan innan valet precis så kommer ju folk absolut rösta på dem. Men har de en halv procent kommer nästan ingen rösta på dem för att man vill liksom inte slösa bort sin röst Mm. Men vi får ju tänka att de tar röster från vänster och Miljöpartiet främst. Ja, eh, men vi går vidare då till medborgargarde i Malmö mot invandrargäng. Mm. Ja, det gäller någon artikel på Expressen som har fått nytt liv nu och börjar spridas igen på nätet. Men den var egentligen skriven redan 2006- men jag tycker det här kan bli ett intressant ämne i alla fall och det gäller då såklart Malmö som alltid. Men de här då, det här medborgargardet de tar lagen i egna händer beväpnade med stilettbatonger och baseballträn ska de jaga ungdomsgängen som misshandlar och rånar deras barn. Ja, och det gäller då, eh, som det var då i alla fall, vet du hur många det är nu då. Men då gäller det ett tjugotal pappor då, som ingår i Limhamn, Bunkerflos, Medborgargarde. Mm. Och så står det då om en person, en pappa då, som heter Hans. Han är pappa till en 14-åring som har överfallits av ett... Och nu står det här, citat, invandrargäng. Mm -hmm. Ja, och den här Hans han är boxare sedan 15 år tillbaka och berättar att alla som ingår i gardet är vältränade män mellan 35 och 50 år och många ägnar sig åt kampsporter. Där finns kroppsbyggare och jägarsoldater och alla är de då tonårsföräldrar. Mm. Han är något överraskad då över det positiva gensvaret som har blivit från äldre då som är rädda för att gå ut och från kvinnor, ungdomar och vanliga hedliga svenskar. Och styrkan kommer nog att växa ytterligare tills vi kommer igång, tror Hans. Vi har förfrågningar från hela stan. Eh, och då är det helt enkelt så här: det är här det funkar att om det händer någonting, att de ungdomarna deras blir förföljda eller utsatta för hot eller attackeras och så, då ringer det här garnet och blick så agerar de på en färdig plan. Mm -hmm. och eh, så tar de dem helt enkelt, vare sig det är ett helt gäng eller en person eller så, så tar de dem på bar och eh, som de själva säger, de kommer ju inte slippa lindrigt undan. Det låter helt underbart tycker jag. Ja, och han berättar om att de har olika tillhyggen i sina bilar och baseballträn och golfklubbor och annat, men Först och främst, du hade väl redan svarat på det här lite jätte men hur, hur ser vi, ja, utveckla, hur ser du med det här <laughs> ja, Nej men alltså det här, det här som så mycket annat är att jag, jag skulle kunna komma ut med en lång självklar, här, jag, jag behöver inte ens säga det för ni kan tänka er vad jag skulle säga. Men liksom att man ska inte ta lagen i egna händer och bla bla bla bla och det är risk för en och det andra och bevisvärd och man ska inte vara domstol och jävla jävla liksom. Sånt här är jättefint men, men sånt här funkar ju bara den här sortens tankar liksom och det är samma som det här med fanan. Egentligen ska man bara skita i det. För polisen löser det liksom. Det är det som är poängen. Man själv ska inte göra någonting för att polisen löser ju detta. Men nu lyckas ju inte polisen lösa detta. Jag kan bara tänka mig hur du känns så att se som 14-åring kommer hem helt livrädd liksom gråtandes blivit misshandlad av någon av snott hans mobil. Inte ja. fattiga människor liksom. Inte desperata fattiga människor utan att jävla pack. Jävla kriminellt jävla pack som har det som kultur och tycker det är gött att ge sig på svenskar. Ge dem sin leken får de leken tåla. Men ta givetvis inga oskyldiga. Men det, det tror jag väl... Det tror jag inte... Nej, jag tänker också att ja, men om vi ska leva oss in i den här situationen, tänk att det har gått så långt mm. att det här behövs. Mm, mm, mm. Det tycker jag är så, det är så varningsflagga så inte finns något lika åt. det att, mm. att man ska behöva vara, jag menar, om man sätter sig in i de här pappernas situationer, att man ska behöva vara så orolig så fort ens barn säger ja, men jag ska ut ens sväng mm. Ja, ja, och man ska direkt då tänka, vad kommer hända då? Mm. Ja, gud, tänk, tänk att ha en, en vit unge i Malmö liksom. Det är väl därför de försöker ta väl bort dem från skolorna som är där och ta dem till andra skolor och så. För att, mm. ja men det är väl sånt här som händer då, Vilka mm. skolor därför att... Hur var det, vad en vänsternissar må säga, det finns en hemsk rasism mot just vita svenskar och kanske då framförallt i Balbö. Ja, jag hade faktiskt inte hört om detta innan. Men ehm, hur hur det går för dem. För jag kan ju tänka mig att det, det behövs bara ett eller två ingripanden innan snacket börjar gå. Liksom. Och, ja, ta inte liksom Perssons unge eller, eller Karlsson, det, för det är de, man får så mycket stryk och bara. Så ta bättre att ta någon annan unge som inte har det här skyddet. Jo, men om det gäller då, om man tänker nu gäller det väl ungdomsgäng överlag men även invandrargäng inkluderat då. Men om man tänker invandrargäng då, eh, hur är det de själva brukar agera? Jo, att det är med, hans brorscha och hans brorscha, de har, jag med, det gäng och ger på den lilla brorschen, då får de med den brorsan att göra och det gänget och så vidare. Att, att det är en sån här slags, om man säger respekt på det ja, ja. viset, som, som, eh, som de använder sig av ofta. Eh, ja. Så det här kan ju bli något sånt då kanske. Jo, precis. Men, men de, de har ju en helt sjukt osiviliserad syn på detta. Liksom att det är någon slags heder som ska upprätthållas bara för att någon har fysit på din fjärde kök. Då ska man slåss allihopa. Det är väl mycket en ursäkt. Men vet man ju själv vad man har hört. Liksom. Och, jag är säkert utsatt för det själv. kommer jag fram och helt random kille som aldrig har träffat innan. Bara du, du var tycklig mot min brorska. Och så är man ju så här naiv som man tänker, oj det har nog skett ett missförstånd här. Nej, men hör du, det här måste vara, jag känner liksom inte ens din bror och där fan säger du emot. Och börjar det. Och då är det bara att i bästa försvar liksom, i sådana situationer. Så ja. man borde väl svara, ja tycker tycker mot min morsa. Ja, jag sådomerade liksom. henne. Så det kan man ju inte säga. Se vad som händer då. Jag tänkte faktiskt Nej. på den här skitdåliga punglåten. Som var, jag tyckte den var så dålig. Och den gick på radio hela tiden. Men jag vet att jag då tänkte, ja men det är en fin, fin tänk där i refrängen. Och refrängen är ju, if you tolerate this, then your children will be next. Och så är det ju faktiskt. Den skiten som man inte tar i tur med nu kommer ju ens ungar få ta i tur med. Och då kommer det vara mycket, mycket värre. För att exponera exponerat ska exponera mera. Donera till bankironummer 197-4518. Märk insättningen med donation. Ja, men det är det om man tänker tillbaka på de gamla generationerna. Vad tänkte de? Jo, de ville lämna så bra. Menar, de ville bygga upp sina gårdar och samhällen och så vidare så bra som möjligt. Och lämna över det till sina barn- och så vidare och så vidare, men sen någonstans, om man säger, efter våra mor- och farföräldragenerationer då var det så ah, fuck it! Det, det, det, ja, det är så det är nu, fucket liksom. liksom. Mm. Jag lever inte då, det är någon annans problem. Jag skiter i liksom. mm, det, liksom. Vi ordnar sig säkert på något härligt sätt, så här bara, och Det är vår föräldrageneration, liksom, förlåt för er som lyssnar, som är i den generationen om man säger 40-50-talister, men det är ju faktiskt den generationen och du säger inte alla 40-50-talister men det är ju den generationen som verkligen har mm. riktigt slirat ur spåret utan dess mm. like och, och, och, och så. Mm. Så att det, vi måste ju börja tänka framåt helt enkelt. De säger tänk framåt men det här är deras framåt. Mm. Malmö är deras framåt. Men det band mig inte vårat framåt i alla fall. Nej, absolut inte. Men i alla fall, jag måste hoppa vidare till det här. nästa det, det. här har ju. Om jag säger så här innan jag säger någonting. Jag tycker ändå det var ganska länge sedan som det var eh, väldigt mycket prat om sådana här stöttlöjliga grejer som är rasistiska. Men nu är det dags igen då. Aj, Ja, så nu kan vi ta och lägga till rasistiska bakverk i listan för vad vi inte får förtära. Mm. Det är så att ett konditori har kritiserats för rasistiska bakverk, rasistiska nidbilder och symbolisk kanabalism. Ja, så var vilka det så så till och med Vilka ord, ja, ja. Mm. Eh, ett konditori i Sydsverige får hård kritik för en kaka som föreställer ett mörkhyat människansikte. Och då säger då ägaren som inte menar och illa, han säger det självklara, choklad råkar ha den färgen. <laughs> och nu, nu kommer ett, nu, igen, du är så bra på gissa, Conrad. Mm. Mm. Eh, nu kommer ett riktigt eh, extremt uttalande om rasism och det handlar om svarta människor. Vem kommer att säga det här, tror du? Ja, det vet jag ju redan. Men det hade man ju kan gissa innan också. Det är ju vår allra käraste Sabuni. Ja, Kitimba Sabuni. Han har sagt, det är såklart att det här är rasistiskt. Det här är en produkt av en svensk vithet som inte kan ransaka sig själv och sin rasism, mm. säger då Kitimba Sabuni. Mm. Mm. Vad säger du om hans uttalande? Ja nej men han är ju rätt tveklöst Jag menar sånt här kan ju ibland vara lite svårt Men här tycker jag inte det att det här är ju faktiskt rasism och... Nej jag ska skojar bara <laughs> Nej men det är ju, så, det är ju knappt man ska prata om det Men jag kan väl säga som alla andra har sagt Det blir lite sådana självklart muppiga grejer Innebär ju att det finns inte så många spännande vinklar Att ta det för att det är så korkat Och till exempel då att det var ju, När det var vit choklad så var det ju en, en vit liksom. Det är ju... Ja. Det är så fånigt. Jag jag ha, ha, och... Hansaboni sa ju med den intervjun liksom, när journalisten frågar: ja, men, så här, alltså man, men hur är det här rasistiskt? Kan du förklara? Ja, det är inte upp till mig att utbilda dig i rasism eller någonting. så här. Jag försöker bara skydda mig. Jaha. Va? Men, du får kan du svara. Jag fattar liksom inte. Jag vill hjälpa till så här. Nej, jag tänker att det är inte, du får väl utbilda dig själv i hur det här är rasism. Så får man väl läsa i böckerna tills man, tills man blir så störd i huvudet att man tycker att det här är rasistiskt. Ja, men Jag såg ju bilder på de här kakorna. Det såg mer ut som glassar i kake, tyckte jag. Ja, de såg inte goa ut alls. Usch. Ja, det var ju, de var ju mörka, bruna och vita. Mm. Och, men det är bara de här mörka kakerna som har kritiserats, såklart. Ja, men det den här bilden som sprids på, på Twitter var ju den utklippten svarta bara. Ja. Vad tycker du om det här? Känner du att, att, det, att det är kränkande mot den här... Är det typiskt postkolonialt förtryck som vi upplever här? Ja. Är det, är det Finns det ingen intersektionalitet? Eller vad tycker du? Frågar du Kutiba så blir det väl ganska starkt. Jag att jag skulle säga ja. sånt igen. Ja, någon som förstår. Ja, ja, ja, då skulle du nog vara den enda som förstår troligtvis. Nej, alltså inte. han är ju så extrem så jag undrar om inte till och med... Alltså de här riktiga vänsternissarna som sitter och skriver. Till och med Dobbs borde ju nästan reagera på hur pass extrem han faktiskt är. Men, något, något som förvånar mig inte alls, men något jag tycker om, om Kitimba är att jag tycker att han är en otroligt bra talare. Liksom. Han ser väldigt bra ut, han har väldigt pondus, han är väldigt Ja, ah, Jag tycker att han är skit, skit cool, liksom. Jag visste inte, visst inte att du var så ung, men jag ja. <laughs> har Det visste du väl. Om man läser den han skriver, skulle man kunna tro att han är nästan utvecklingsstöd liksom, för att han är så himla konstig. Men när man kollar på honom i debatter så Det han säger är ju helt ett väggarna stört Men han lyckas liksom ändå leverera det här Sen är han otroligt dryg och så här Otrevlig men, men man kan ju tycka att någon som är ute Och så här med helt utan argument Borde vara lite mer nervös Men nej nej han är så klockren i sina argument tycker han själv För att han kan ju bara skylla på Antingen säga, typ, svara A är Du fattar inte det här för att du är vit slash man Slash heterosexuell slash du, du kan aldrig förstå Eller B är får Som han sa nu, nej, jag tänker inte utbilda någon i det här det går inte att komma undan, det är världens bästa argument. Ja, det är ett lätt sätt att ducka om inte annat. Ja, vithetsnorm. Någonting. <laughs> Någonting, <laughs> ja. ja. Om man bara, vad är det? Äh, det får du ta det själv. Jaha, ja. så står det ju ingenstans. <laughs> det finns ju inte... Nej, men det är, om man säger det är bara i ett riktigt galet Sverige som en person som Kitiba kan få ta plats, alltså för att eh... Ja, det leva på våra skattepengar, han också. också ja. Jag tycker det är lite problematiskt Jag tycker väl att sånt där för Svenskt Riksförbund Visst det kanske behövs, jag vet inte, men, men det borde väl vara Ni ska inte röda sina medlem alla, för sig. Eller vi har ju en diskrimineringsombudsmann redan. Räcker inte det? <laughs> jo men sen får man väl om man vill egna, Om man vill ha egna föreningar får man väl betala för dem själv Ja, men vi, jag tycker vi tar och lägger Kitimba på hyllan. Nej, Kitimba, det var inget rasistiskt menat på något sätt och vis, men vi går nog vidare till något lite gladare och positivare än dig själv. Vi tar en avslutande god nyhet för en gång. skull, något vi ofta vill kunna ha, men nu har vi faktiskt det. Mm. Eh, antalet svenskar som anser att Sverige tar emot för många invandrare har ökat rejält jämfört med 2013. Från 37 till 44 vad, vad, kan, vad, vad tror vi det här kan bero på då? Varför blir synen mer negativ? Det har inte med invandringen att göra. Det, det förstår man på att lära sig här. Jo nej men det är väl klart folk. Jag, jag tror till exempel att tiggarexplosioner har varit så mycket att snacka om tiggar ut dit, dit. Det tror jag eh, syns. Sen tror jag även där att att, alltså, förutom de faktiska politiska frågorna då, att invandringen är alldeles för stor, att Sverige inte har råd med det och att det är på väg att sabba allting sådär. Men så tror jag som vanligt att det blir fler och fler som blir väldigt för invandring då, som blir extremt åt andra hållet brukar det vara. Men, men hela undersökningen finns att reda på, det stod ganska mycket smaskigt i det. Ja, alltså det här, vi har ju nästan hälften som öppet säger att de tycker vi har tagit emot för många invandrare. Det är ju egentligen extremt, extremt mycket. Alltså, Fast jag tror att det, den siffran är högre. Jo, jo, men här har vi ändå en undersökning, satsligt. Ja. Jag menar, 44 procent, är, det är jättemycket. Ja, och Sverigedemokraternas invandringspolitik pekade ju ut som det bästa också. Ja, de, alltså det är inte så otroligt. De, de vann ju på liksom 20 procent, så tvåan hade ju ännu lägre än 20 procent. Jag tror hälften svarade att de inte visste vilket parti som har bäst invandringspolitik. Och det kan ju tyda på det som många statsvetare säger, att, att det här är ingen speciellt viktig fråga. Men då det är det lite konstigt om, om så många som 44% går ut och starkt säger att Sverige har tagit emot invandrare i allt för stor omfattning. Det hänger inte riktigt ihop och sånt här är intressant, det tycker jag, när, när det skiljer lite mellan svaren. Men, men det kan ju bero på, kanske kan jag tänka mig till exempel att SD är väldigt stigmatiserat. Det är mer stigmatiserat att SD säger än att säga, alltså jag gillar inte SD men det är lite så mycket invandrare. Det kanske är mer okej okay att säga liksom, om man säger så i folks hjärnor. Mm, men god men, nyhet hur som helst kan vi väl ändå säga. Mm, men det är så alltså ändå kan man också säga att bara 10% som tycker vi borde ta emot fler. Och, det, och, och fler tar vi emot hela tiden om man säger så. Vi kommer ju öka antalet. Så att 90% är emot de lagändringarna nu då, som kommer att ske. Till exempel det här med Syrien. Eh, men ja, Kondrad, vi får säga stort tack till alla som har lyssnat då. Tack och tack till dig själv trots att du var så snorrig. Ja det är väldigt jobbigt med våren jag längtar till det slut. Och längtar till eh, vi har vettiga människor som styr landet jag är också och det har gjort gjort mm. i många år men mm. en dag så kommer det och nästa helg så kommer vi med ett nytt program. Du har lyssnat på en sändning från Radio Länsman. Radio Länsman finns även på Facebook. Gilla oss där. Radio Länsman återkommer regelbundet varje lördag. Så väl mött nästa lördag.